De dragoste, mâinile mele sunt îndrăgostite, vai, gura mea iubește și iată m-am trezit că lucrurile sunt atât de aproape de mine încât abia pot merge printre ele fără să mă rănesc. E un sentiment dulce acesta de trezire, de pisare, și iată-mă fără să dorm a evea zei de fildeș. Îi iau mână și îi înșurubez în lună ca pe niște mânere sculptate, cum trebuie că erau pe vremuri împodobite roțile de cârmă ale corăbilor. Jupiter e galben și Hera cea minunată e argintie. Izbesc cu stânga în roată și ea se urnește, e un dans iubito al sentimentelor, zeițe ale aerului între noi doi. Și eu, cu pânzele sufletului umflate de dor, te caut pretutindeni și lucrurile vin tot mai aproape și pieptul mi-l strâng și mă dor.